قران محترم حاضرین کو د شیوال قران محمد طوی رحمتہ اللہ علیہ دا تفسیر قران تفسیر 1983 کې شیوال دا د دیو الميلاد او پاتیا ساتي د سنت کیسر اډنسیدیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان طازان دې منځو چنګیر اور سوادی پرپرایټر انور شیوال طوی موبائل نمبر 03015710124 کلوتے دل اللہ زاد کا پار قربانی کو وذا کفیزات الہی و ان شاء يبارك الاعصار جل ممدعي زادلار زاد یہ کہ رہا ہے رضا شی یبارك الاعصار جل ممدعي زمانہ تو دې شو وړاندې مونږ کي په فراي ته برکت ووایي دا یموز وک الله یا دو چې کله ته میدان د بیان ته زی وایر منجورانو څخه زم او اته مسره بیانوم ټول ما وجري وارو کې موږ وک لعلکم تکون شکر کا دانا چې فراي په تمامه مخلوق کې ته تیار کړی آیات یې نو رسول الله پتا سو ایا کې په دې د الله تعالی خوځې کې تاسو پاره دا وعده نو کې چې بزغان عمر قربانو نو چې دا وعده کړی دا ان الله حشران مير مومنين حسن لهم کوړه چې راډې د غندر په سينور کې مې فراولې ملایکي په سينور کې چې جنت ګټي بزغانو مال دی ویلې چې به اور قوم کړه میثاقه اللذګه سرته مې درو سردارین نو تاسو نو یا کینې متور الله پتاسو او اوازه ده الله را کلوسکې تاسو پاګې سره الله کرا اکه مو یوې تاسو الله مونږه کیتابه ورته سرت ميدم اورید او مونږه مونږه له حرمت ویریږي د الله نه سستیو دی کته تاوا تاوک د زبتا نه حکم منم نو چې حکم منم نو میدان ته ځکنه यकنع الله فپسینو ایمانوالو اس ترجیح تدلیس تا شیخ لقدریدون کی د الله اګوایی کوي د توحید مساله ذکر اوس میدان ته ده چې زم درگاهه بل بیان کوم ای جنو برابر کې مخلوقات لله حق لایقون لغیر هی ولعادی حق ما قانی یا خلق معبود الله دې اللہ تعالی وہ مخلوق تو مخلوق ہے اے دینو رومی عدالت مسئلہ توحید دا چې مخلوق توہ کی وردا ګرځو دې ا دان دې دې پرګیرا تا یعنی پرګیرا مقام لري داوی دې د اللہ نه یقین نه الله خبردار پاجبانی چتا کړو تا چی درگاه کې مسئلہ بیان کړه زحل حرمت الله خبردار دې اوس بشارت وعده کړی دا الله هغه خلق سره چه مننه دا مسره که هل حرمت او امنه صالحات اديانه کړ دا مسره جاي کړ دا مسره وې منره ميدان کې و دې او دې مسره اجرای وکړه اشاره دې مسلې ته لهم مغفرتون دایدا پهنه دا اننه ګونه یې کړی او جنه له اواز کسان چې غفر وکړه مسلې واره را به کوفر وک بیان اگر وجېنی کله دم غایا تونه داهر حرمت چې فراوی یو له سم حرامه ده دا سمګم تیفو دا نه چې تنه ومانه کو دا ایتونه په دې دا ایتنه تجدید دا دې د هم نه من دا دې د خو ځان او جهان نه من اوس سجاعت ور کوي ايمنونو له ايته تاسو ته یا کئی دیمتنو اللہ پتاسو ای قسط کو اقوم چوگدی کی تاو سلاسونا چینا تاسووی دی نو بند الله اللہ دا سنو تاسونا مراد دینا او حوضی بی واقعاوا چی نبی علیہ السلام تر کفارو ارادہ اکرا چی دشپیر پی حملکو صحابہو تفت ہو لگی دا آغیو دی یا مراد دینا دتبو کا واقعا دا چی حضرت را اما غرمه ګرځيوه نو خلک متفرید شو په جنگل کې څو کاونه لاندې څو کاونه لاندې څو کاونه لاندې او نبی رسول الله دي ولې لاندې سملاسته چې کړه حضرت په کو برابر دی یو عربي راه دی او د نبی اسلام الله نه توذ اتیره وسره اندله او محمد صلی الله علیه وسلم صاحب لري نبی رسول الله الله یاد دولت لاس جو دا لاس اور اتورت کی پی ہوتا نبی اسلام کی رواغت اوین ویل ورتا اس پر 138 مغر ایک دے دے سبو چوکتم جے داخل سرے ادور سلام اتورا دا brahman دے او چھنڈو رہے صبح دران میں چھین اللہ چته درگاہ ته دې نو طالعه اجتماع وکړه یره زم د غي منسته او ما به څوبل نو دا تشجیه دی تشجیه شجاعت ورکول مو کوي ته کی ته بیان عمر مسلمه له تو څه مال بشارته اوس تشجیه شجاعت ورکول خدای و دې بچی سړي مغلوقات ول سمج کې دانات تا بچی مخلوقات باندې الله غدي بچی دا زیده تا زیدی دا زنگل دا بند ما دا ماقاموز ما دیده که او که اومنه او لون دی سار شمار راوان شم پدی زنگل یو سلون کسا ناس دی اٹو پاک پر سره دي دو دی یو دی دو بل مخا تیاره لگه دره را او لس قدم زمان داری پاتی شو دا شاعتنی زو تنو پی آواد کچه تختی بنا یې هر تارې هغه زور په سیوی ځان دی په خار کې زو چې په پړته راکوشم نه را دوتنه ما ته ټولې د دنیا سره جنګ کې راش پیوال تشکر دی ما به خپل اعتزاز ورولې غلی نو آ خپل ګم کړې چې به وایې څو ما ته پتاونه کې مونږه په پتاور کړو وا چیرته د زممک دورو سواب دی لکه په بدر کیږي او یا کار وایږي ثار روان شوم لبل کي انپ مماې جو تاې فل ماستا سر دعا بر کات چې الله ممسب د في روپ غواې پوشان د ختو ک سر می لږي ما تا سر دعا براک چې الله مب د فله را عالم سر راړيګ شیر د سرړ پسې چې نن نه پس ک تاسو پ و م دوه ګنا لقد او خود کافر چه مشی زمانی دوسته ما تیل چل دیو کم ایولی ویوز فاقیو ایوی که بز دموندی تو بای تا مای اشعر نید روستی چی اولو مصیبتی دربانده او اغیر اولوی حکیم ہو دیگا حکیم صرف تا چل مخایا حکیم صرف دیخلو نکو دی حکیم صرف کلکا کنی ازا کن تا فی حاجتی مقلقا و انت بهاك لفم مغربو کله ته په هغه چا پریشاني ا په پریشاني د هغه ته رسیدي ف ارسل حکیمن ولا تنسي حکیم چه وله دا چل مخه یا وذاک الحکیم هو الذن دا حکیم چه بپیډي په دې م سره ورک کړه را زده څو سال کې ومو هغه په د چې باندې ویاله څنګه دی ټیګي دی چې څه کوي هغه ولا به پیا ختم کی تاسو ورو ځن مونږان غارو عربی کوم نظرې له د کوټیو مولا عبدالرحمن دی ښه سره اوس مرې یوه د دبیج ماته متادمانه کړه مالګر مخام ولارم حضرت رضی ما تاوي دله کړه زندې مولا جماعت سمي اوته ما دا د دې جماعت د جن میما څه مې دا ده موږ ته راوښو بانو ایمان شه موږ څه څنګه موږ څه د ما تو یو ملګری راغلې ما سوای وته ته تو بپلو ما هرپل چې ما ما برسن څه دی دا له ما کوړل دې می ډېر دا دې ډېر په څه کې امام صاحب راي خلک راي موږ خورش ما توو یغ مولاد رو نخور ما کی دابونه براده رو او بارو مجامه خور خلو کلار ما کی دابونه رو رو ما توو یغ مولاد رو ما زی مکنم ایغ تین ما یو و یه دا غیره که ما توو غیره نکوم زو خ خیره کوم مثلا زماد اغ منادره شده شده شده چوک یغ اغ ما تا ماږي کې چې پیل کې وایي نشو نه کېږي ما ګټه خیر ک엘 سره مني ما دوی دا موږ بالکل کوفر کې پاتې شه کې پاتې سارشت لا کوټه ده لا کوټه دلیدای چې لا خلکو ته مسئلوکو خلکو ور په سلورې او आवाज است د بدرې ریجن کې ګړو اخر کمره ما تک راګی دب نه ته پرشت جامې ته نه پټې تل کو د ما ته چاړې قسم تلل ما ما ویل چې دې په لرونکو کوشش باندې تل ما ته غره کې اوا څنګه به کار کار وځرا نه راو به او به څنګه ما څنګه چار څنګه تو یې سره ګي نه ما دا به سره او جینی دا یوازې تني شړلې دې خدای کوي دېږي میرا به سویته ورته هجي په موږ ورنه پټو جمعات تیور ور تک نوشیده که دادیس داریمان دی مائن داخن اکار اخوانی مقام اقوانوار دی کم اقوانوار دی پکر دی اقوانی تی سری کئی دی در اخوانی دی چل دی دارم آئی کئی مساله بام بیانه سنرمی بام که سردان بام لغن دی لاز شریف بام لغن دی خوزیر درنی که سور اس مکو ګېلی پیس نه لري وای دا ډېر کومه راځي او ځکه کاله کاله ځان خو مرګ ورو ورو د شوند ورو کو چې ستا لار سمې دی لا دوږي پته کې دغه دی ورو ورو د کپاره وې ماده کینو دغه دی دیوال تر جنخه نو رات کې د نې رات کې دا غو کاله کاله داسې کیسه راکاتي دی په دا نه سره نیو درې ټوله رونکی په دې معنی دا غلې نه چې ډوټه استه ټوله تېول غوپ کوي میچ سره ولا سره وي موږ غلې نه استي غق نپي او کوټه سپین څه سره به طریقې دا اوسه گزارای کی له یې اته پایته او وروته چې درنه نو پای به وسو کی دا ملګر کفرې مشرکي یې یو په یالو یې ا طالب کچری واد کیا ہوتے دا کچول پیدا شیطانانی دا لور پاری دا اسنه دا زکر دا بلوسی بلے بغپې دا لور را صفاری دا سو کوتی سو کوټس یاد کینې د چې کس کلو کون یوګدی کی را شنو تاستان بند غوای دا ویلا سنا تا سنا ویږي دا لانا خپل الله دې دانو سپاری تو چه یقین کئی الله اللہ زا پخلایس پارا لے اصطاولے اوکا اللہ حجیز کی راجی زا پخلایس پارا لے دا اللہ دین بیانو دا اللہ درداد پارا مجھو اللہ یادو کنگال مگر دا غیر مکنن چه تتش کنڈالے و کنگالے نتو مسئلہ سو بیان کئے جو محصا دیکھ شپگ آیا تنو مطلب درداؤ الامور المسلحة لتثبت معت تقریف والدشارت او تجلیہ الله سایدار وته اغه امور چې په کوړه دا لکی سره لیکي اغه امور چې الله صحیح رحمت ور او الله ته یې ورته عذره نشا فذره مایسا کې اتاه اتنری په دې کې مثال دا قوم وایي چې هغه د هرمت مثلا نو باندې شي هاي تاسو ورشي دا غي مثال هي الله اتا ته اوسه الله وعده د بني اسرائيلونو چه هل حرمته بیانوی حلال حرام بخی او چې تکلو مونږ نه دولس مشران نقیق مشرتوي مشران په کې پیدا کړی چې تاسو دای ته وای چې په دې مصالحه نکيږي او ویلو الله دایته چې د تاسو نه اندا ذکرم چې یو جو تاسو اورم کذکات سم کتاه به عبادت به دنیه مالي کوئی ایمانه عمران غما پام بیاه از زمان بیاجه بیا نو تاسو نو تاسو په ایمان اره دای خبرې منني تاسو ایمان اره اځای خبرې اسما اشارات نقید نقید مشروط عارف تم وای کتا ایمان را وته ته تم زکا قامتم بیرچي واذر تم تاظیم تا کواله تایتوي مراتب نه تاسو اندادو کو ااذر تهم اتا شو تاظیم دمشلانو ام بیا دا نه ته مساله بیانه زه کوله تا زانو تاسو اغیلا تاییدو کو داغی صفاتو کو اورم کو الله تمام خر معلوم हेलो हुरमतनु بیانی معلوم لګی نریبطم تاسو نو مصیبتونه شئیات تکالیف تا زبتا تاسو نو مصیبتونو لور کوم دنیا به راکګم اذنمګم تاسو لا جنتون تا روانې وي دلان دا غوی ولي چا چې ګفر تپسنه تاسو نا نو پتا شه د سیداره پس پسابت پس ماتو لور دی لږونو په لورا دنه لږون بیا تاسو سويته هیر حورمتو بیانی نو قباته رسو بشرانو کله لاجین م بیانوی نو دایې او او یو څو به ودا ماته ک دا یی دې موږ له کلیری کې موږ به حرامو حلال <سؤال> بیاننن اوبیا ساتکه نه څه ده نظر به غیر ماته ک نه څه ده یو لسو مې ته نه څه ده نو چې د نو ماسک نو صدا یو غروس یو صدا لعنهم موږ یې لعنتو فرشتې اوله غیر ان الله واله وعليهم الله چې د احکم حرمت مساله بیان کړه دا نه دې چې دا دا نه دې دا د قاسم نه ناجایز دا بیان نوک نه یې هغه ملعون شه لعناهم ذيب وجعنا اغل المذذيتور او دا غزن ته حیرت ندي ملعون قاشه القلب شخص ضا او درم علي الفاظ د قلمانونا دین دانا پر فزیک تحریک دا کوئی چیزا بابا کنو میں علالہ چاہی داوچی نظر او چیزا داوچی چنگ اگر آو سای زبای علال کم یوحرشونو کم دریم او یا کوئی دای کلا برخا داوچی نانچی پنور کریشو دویت دو دو پا غیر دا دای برخا داوچی چیزا دا اللہ نکان مندیان بشی کلا خواہ جن دا سلور صدا گانی شوئی چاچی ذا حل حرمت مسلا پتا کرا نو یود ملعون دین نقاشۃ القلم دین دین محرف د الله کتاب ادریس سلوم محروم الرحمت الله د فرای رحمتنا محروم دی چې حرام خوري نن نه اجازه لري نه دې کېدل ملعون نقاشۃ القلم محرف د رحمتنا محروم پس الله او عظمت لا ست پرمونه تا پرمونه له څه ایا یوکه برحا داوی رحمتونو چې په نور کې شو او پیږم همیشه وي خبرې کې پنوسان نه لیدل نه نه مې چې پټ کړی دي مې کهان پټ کړی دي هم کوي راځوله اخر ټکلا سین نن سل پټ کړی دا همیشه وي چې خبرې کې پنوسان نه لیدل نه وګر لیدل پافانو لره کا لدی محبت زبانان افو کدی نه مفارق دا یا زو مچدا زم امرګری او مختنوارو عفا ذذره ذذره نه ددی محبت از زید سدری کا امتنوارو الله ذو سلیموسنین اداه کنای چوی یوم نزارا او سم دینوادا اګینو ماده او سه په لسان نبی علی آل مسالم چتاه ما خیر امت مساله ویرته دې بغا دا ځنا چې پنور کړی جوړې دې ته پاګې دایته پنور کړی شو چې فر به تاسو له رحمت ورکې نړۍ یې څو نوچ نوم په دې کې دشمنی اورد غنی دا دشمنی ظاهر او بہت ذرت دې دشمنو میا بل خلاف یو یو سي ټوله آواز ته هغه کې موږ دې دشمنی ترګړې حرام فرل سبب دشمنی دې نو چلو مون پمیز دے کے دشمنی اترب گنی تا چیمات تا اوزر کے چل اللہ پوکی رہی پاکشمہ سے تی کئی دیتی کمکار اٹھو خواہبہ سزاور کی ایک کتاب والا را ہے تاسو زمو پرمبر واضح کئی تاسو دیر داغی مسل ہونا چوئی تاسو چپڑکی سو را ہے تا تو را کے حرام اتا سوالا لکڑی زنا سزا رجمو رسوس زادا ہے وَنَحْسَ مُوَى يَهُودِ تورا کیلئی مخلط ہوگئی عبداللہ بن سلام ناسو اراری تورا چهکم آیا ترنیم آگل اللہ سے پکیخو عبداللہ بن سلام ورطا علاج پورتا کئی دا عجم چراکلے لے داو لے کوئی داوی کے غریب سرے کہ گناہوں کی ناوطا باگ بیل مادا فاسقہ اور کامیر کی ناوطا دینګان کتاب کې د لمن سمجت کې انکه د تیلی ده وایي اګه پاندت وایي جنکشه نو تیلی وایي په سوربې ځکه تلخري کلخري اګه راجا وایي چې نو هغه ټپ نو چې جنکشه انه د ذوار خل یو ورته وره نو غوانه نو تیلی وایي چې تر راکل نو د راجا ده وایي ستر وته نو طاندت له جګړه چھے سر دماغ دا غا غای خردتا غای غو تری دی پانڈک دارے شب چھے سوکنو سا لائل کتاب را گئی لائل کتاب لائل کتاب را گئی کتاب چرایلو پانڈک وئی لائل کتاب فرماتی تیلی بیل پالتے کیوں لائل کتاب دا وائی تیلی تیلی دا حاکنے چا پہنو ساتھی پہنے با لیکن انگانو کے دری ذات یا ذاتو چې اغېله هر څه روا وي او اغېي چې بسوي نهغه لازم اغه ته په اړه مننه پنڈت زم ذاتو چې بادشاہي په صرف دغېو بل څنګه شي بادشاہ کېره اته راجای راجو دا انګې زم ذاتو چې اغې په ځمېداري خدمت وکړي شوذر سلورون ذاتو چې اغې بسره خدمت کوي داوی واسيتی اګه دوی د جوره کې دا سر له ځتی نشم بینر کې د رسول د خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین کې انسان له ټول درجه پور ورکړه لکه څنګه چې د غارانو کې څنګه د رسول ده چې تم د غارانو مشروی لورنس دا حکم بنافیزی ادا نه و شو دلې زه یې حق نشته نو دا تاسو ته چې درو کومه ته تم دا راغدا چې زه نه پرځارتم ورش اصل کې ګولانی ده ا دې انسانيت ختمهږي انسانیت یه سو ختمی داری دی دیو روسیان که کم دای تا دین زنی شوید که نوزی او پاک پل وزیفه بای دل وزیفه هم دیشی قصده او درد تنه مشران دای اختیار ده دار اینکه ده دا بامنان و اختیارو اندو در بکی او سم ده ده ده سی دار اینکه کارو چه مشر بزنه او که نمخوی علا طور که او چه غریب باو که نپرجم بای که یوسف راغه پیغمبر پاجکټا د ورځې آج وی پټون کې رات ویاف وانت چې انو د بیان د ډېرو مسلو نه نورن تاسو پیغمبر ومو خړی انک چې د ډېرو شرمونو استادونه راغی تاسو دلنه ورونه خدای رانه کیا کیه کیسه پته لګي حافظ بلل د شپې سره واخه ټولې نوماروم په کړه چې حافظ بلل دي ته نشکی اخشاد کورو ننگاری مبکی را ٹوڑکا آچی رناوش و نمار ماس کارا شا رنا رنا چونکی دا حل حرمت مسالا ندلتای لقرآن نوم نور ذکر کن پا خواه تیارو اسپتا نلگی را دایو رسمی و قوڑلشی اپرشاد دن ادا ما خامیو پرشاد دن ادا خواه تیمانانو او پتا نلگی را رواجی کنارو ملتای رو اللہ قرآن سرگنکو اپر قرآنو یا کوم پن نور الله رنا او کا او کتاب موبین او حکم سرجان صاف حکمو گزار حرام دي دا کوي الله پر کتاب ااچا تا چتابي يا الله زرمن تا دا کوي دا لري رنا او کا اني الله د توحيد یو کلا او اسکي الله دجلا د چرونا هه چر د شرک گندوي جنه کا ہے خرچے دے علاوہ پڑی ہوئے علاوہ پارتے ہوئے گند ہوئے الگ پوشہ دا کسی ہوئے سنت کے مزاج کیسی دا رنگ گند ہوئے خدایت رو دا, دا, دا پنکی بابا سود تام سا دلاندی و من گت دا پنکی دا سا دلاندی سود بجولے دلاندی دما دیل لمن سٹار اصل دے پنج دلاندی گند ہوئے ټول بځ بیا باندې پنځواس کا پرایمه ده پنځکه ده اسو کې ده د منه لاندې منه نه پرې شه تا ا رچایم ما نیو ده منه ستا ده ا دا شاد ځان ته کزول ما ده فلانی دل بار نیو لری ما ده فلانی در نیو لری ما ده فلانی غره نیو لری داقنا اغان غره دولو دولو اخو بم پوشارو بی بم پوشارو دو زبان غرشتے داری شرمونو که بری بری آره از پری تو یوخل جه همین الظلمات دا اللہ کتاب خلق لنا کرا وی پی جنزر چه داقو مون تیارو که دا تیارو که روان اس پتنو اسم دیکھ لو ویتا کی خلو ویتا کهو کالنا ولی آج کوئی اصطاب مو چلانا ہے اور دنیا ہے کی اکھر جو امین الظلمات الانوت حکم الله اللہ اخیر اطلاع حالت ته پوکانو بیانے تاکہ کفر کرو آئے خلقو چوئے اللہ مسیح بی معلیم دے فدی مشکی کی گنا ہے مو دو جوئے گئی شرک مو کرے کو برکر یعنی کافران شو دین نو چوئے ان الله والمسیح بی معلیم صدا کریمہ او هغه پمېم لري صورت چلول شي نه د بل الله عمل له بغیر الله رات تایمات الله داس ا تایمات له عبادت غرت بنديان تصرفږي کوله دیو جنان به شي تصرف وای پمېم لري کو من الله چې نو سوقه دا الله تا په وا وعده دي چې کی را ده کی الله چې تبای کوي مې کی کی د ټوت رد شي تصرفږي نه غي تر دایمه قبر سره وروږه تایمه سره بعد نو کوئی اغیې څه کې نه غړي دنه چې به څوره نو له دې بعد نو کوئی او دا ورته وي الله اختیار دے الله دا کې ته ده موږ کومې په مننه لکه پیدا کېږي چې خو ښې دانه چې نور څه پیدا کې مراد راوونکی مصیبت راوونکی دا دی او لاش چارته ورتب کوي خلق او اختیار ما کانه عمل هستا رب پیدا کئی صحت پیدا کئی کہ مرض پیدا کئی کہ والد پیدا کئی کہ جنہ پیدا کئی کہ نارین پیدا کئی واللہو علا کل شہن قدید اور شہد اللہ مقدور دعولی راڑے و تا دخواہ مقدور دی وا یهود نصارا مہیود دوستان ذا اللہ زامن دا دوستان زان تا نید ہو پیر سید نید ہو دا خود راڑے جہود ہو کارو نو آیا ولی کې خو کے خ در پدر دیگر دی سال پته دیگر دی تاریخ ده کی چنو چاله برکت اور کی در پدر کری شروع مے گانو فلانی کی کی وسال تک ما فلانی کی تک ہے فلانی استاد شپ فلانی جماش و م ی اطلبکم ولا ذا عبد کی پګن استادو بلکی تاسو بنديان نه دا اللہ لائے اختیار دسمانونوں کے اپنے دے کے اللہ صدی کر دے در ٹوڑ دا اللہ صحابے خباست تاری کتاب بھی بیان کر اُس طرح اے کتابا لاؤ راہ ہے پیغمبر دمونگا واضح کئی تاصل راہ کام وقت بندے دلو دا انبیاءو کے فترت بندے دل در سکانش پک سواکار ہے در سکانش پک سواکار ہے انبیاء نورا گری اور دے ملک کے تیاروہ عرب کے تیاروہ ایران کے تیاروہ روم روم که مجز سمدی عیسیٰ علی اسلام ادرو لشویوا ام افرقات اغطا پراتو ایران که دموزدکی دین شورو دمانی دین شورو او حق تن رکشو ہندوستان که رکریشن دینو حق تن رکشو نو اللار انبیاء بلشو چونو آئی چنو راغل منتا زرور کنکے نیرون کنکے نراعی تاستا بشیر و نذیر پیغمبر بشیر و نذیر حل حرمت بیان شروع خوال اللہ پارچی دکو یا توالا در سورت یو حصاو پا بیاند حل حرمت دی درم ایساو قمور مصلحا لیت تثبت معا تفریف والبشارت والتشجیع او درم ایساو پا داغ مخلوق چاگی دی حل حرمت مسلح رانا کریو یهود داغی احوال او ترغیب الار قرآن تفریح سورت کے اصل مطلب بیاند سلور مسلو یو مساله الله کی کوم حلال کړی دي نو حلال وګړیونه دا نه دا هي تصرف نه ریږي او ما عبادو مقلو کی کوم حرام کړی دي نو حرام نه دي هغه کې تصرف وکي حلال وکي وې وکي وېش وکي फेر پکې وکي دې دې مساله دا الله نظر درسته د قوال خوشاله لو زپاره او سلورو ما نظر دې باد غلط دا مغون تیځه آیتونه کې دښطاغه آیتونه کې عمره مسلمان له تسبوت موس کوي الله ای دوي سرت تفی بشارت ده بدره مغون پاته آیتونه کې اپدې کې حالات تارقوم ذکر شو چاګي د الله رحم مستریم ران کړو او لا پغی عذاب نه راوستل دې صورت سرورم ایسا اپدے کې حالت ذکر کړي چې هغه قوم چې هغه سستی کی دا نازدين په چلو کې سستی وو کی دغه حالت دکدې مصالح اسلام قوم ته امر شو چې عملو کوي پام اړخاو نمونه خو ان دا در سره دي دکې نه راځي په دې کې یار والا حمله او نکره نتیجه ده چې هغه همیشه پاغه بیابان کهरानو پریشان داريګه ګتا تاسو دا الله جن بیاض نه کوي نو حیرانو پریشان بوي دا خل والهمت مثلا بیان کوي چې خدای تعالی سو حیرانتیا او پریشانتیا نوکي یاد کا چې ولي موسی عليه السلام خل قوم ته اي قومایا چې نيمتونه د الله په تاسو نيمتونه یې نه احکام یا نيمتونه چې خدای د فرعون نه آزاد کړي نبوت رغت پیدا کړ چې وګورئ الله تعالی د نبیان پتلو کې امبيانو ورته اوه ورته تاسو را بچان دا څرګر کې د قوم او بادشاهي نو ټول کوم ته بادشاه وي بنی شاهه کې سلطنت مو اگر یک تاسو درجا کني ورګلای چا تا په دې مخلوقات مین العالمین دې مخلوقات کې داسه وزیرت چرن دیو کړی شي ا کومه د نشهیت مگه پای کې غیتا چې مو ورګلای تا دلواک مقرر کرده نیت عمر کرده خدا ایت عمر کرده چه بیتر مقادستا مخشه عمالکت دو دی یو عمالکت قدیم دي د عادوالا امزیق ابن العوز چلا دی ایو امزیقو دا حضرت یعقوب علی اسلام قولات کی درم دیر را دی دا یعقوب علی اسلام دو زمونو عیسو و یعقوب دایې سوه پاورا کې ایملې چې وای راځي دا ماره قدر یعقوب الاسلام د مسیح اولاد دی دایې بیت المقدس باندې ابن اسرائیل مصر کې کله چې بنی اسرائیل د مصر نه شو نو دا پلان یې قضایې په دایې شامو بیت المقدس دایې پیغمبر ته التجا او خاص درخواست زمون زمونږه ملک باندې زمونږ تر دوران قابشې وي نو تقواد سالو کا چې پای غمد څنګه موسا علیہ السلام باندې واهراده د دې ته وایروان شی چې کله غي امالقه تاسو ویني نه بتختی معنی دا ده نو علیہ السلام ورته الله مقرر کړل راوي وایي ځي كتب الله لكم مقرر کړل دا تابره یتا سروان کوي امغه دې په شابهان دې شی وتاو نيان په شابهان دې دغه حکم نه زیوته شي نو یې دې اے موسی ساکی دے که خونز دورور امون چلی نزی دنکی دے دے ملکا تراغی چوزی دے دا غینا که خوش ملکی خونگا بادرانی او که ملکی سوکین ملکی گفت نشو کولے که خوش زائی که زم صلح بیانو ولی که مقابل که سوکین بیاز کشنشن کولے در بنی سائلوگا نکارو لکوی چه روک پرازی چه زم صلح بیان که ما همانگا چنی نشو دنکی دی دې ملک تا سراغی چوزی دی دی ملک نا نکوتل دامارقا دی ملک نا نو بجودن نا سورا زورا غرحی بادرانو خوش ازای نزر دیر او که بل زای نزر قشنو کن نوی دو تنو دای خلقونا که او الله پی فضل کرو یا ری دل دا اللہ نا خدای پی فضل کرو دو خدای لوی فضل داده چیزا اللہ نصره دیگه مخروف دنه دی ديبان ديری پوره باپ با پهني پوره په دا پوره ته ورسوي نو کله چې دنه شي د پوريتا دی بذور اور هغه پوره تښتې چې قرای ویلی چې تاسو لار شي زای جوړ په اطامن کو پوره کموږي نه به تښتې خپل الله دې نه پر پالا باندې ځان دې پرې ځان پرې کې اي پالا یكين کو انکي توکل ځان پر الله تابن ځان پر سمي نویدې بری ځایرو اې موسی مون کې له نې شو دن کې دې ملتا سو پرې چې دې پدې کې د نا مونچو نې شو دن کې دې چړې ملتا سوچ دام مضبوطی نور شتله لار شته رافټار دې وګای مون بدلته ګورو مون باندې اشته ما شوبو مساله بیان کانو بدل ما وشي دا کله کېږي مته له لایو یې اورای ته جن ګوګه موږ دلته ناشته مښه به څنګه نووي موسی السلام الله وا داري مګر په خدا پرور وس منیږي د عملکو که کار وس منی شي نه پرور نو ګرتوی کې په مزمن کې او مې د فاز کانو یا لا زین ماته ببرباد کی تاسو به ديمان قدم تقریبا مصیبتونه دي او الله دامل بندې پتازه سلوک کاله حیران به پڑی میرا که نمو غمجن که گا پفاظ کانو خطاب دی نبی علیہ السلامتا یا مشاہ علیہ السلامتا کیا حقوم سوستی مدعانتو کی نخضای مدعان سا حیران ساتی ملانا حیران پریشان دے جسو حکم اتمنان ہی نشتے بل اسرائیلو حکم نومنل یری دریو مطلب در آیتون سوش سنور محسا التشجیر و احوال نوتا فجاعت ورکول ممنانو تا احالت تاقی قوم چو سستی کروا دیران اپنی دمعیسا او دے کے بیان کئی دری امور یو دا چه سزا دا ظالم سزا او درم دا چه سو نو انجامی سنی در ظالم سزا دا چه سو خصوصا نو سزای سزا او درم تغریب تبلیغ تا او په دې تدریسه کم چې د قایب بشونی پاغه رحم وکړه مقدم شکیل رحم ته وکړه په دې ایسا کې دا بیا نه یي چې زه ظالم سزا سزا قابیل او حابیل دا زړه آدم علی السلام زموږ لو قابیل جرومکه رورو واج نو تر هر په دې چې سوقتل کوي نو طالبه باندې انده کی بلکی غری شر مطلب دا دې پتا حرام حلال کړو نو تراخير یې خلک پریده توبوږي شيږي روبایداره ته ساجي گمراه نيکړل نو پاګه باندې بولټه دا نه غنذر نه یاد خدا الله دې من کې چار وا کړوي نو پاګي بولټه منه داشو ممن سن سن کن سيئتن فلهو يذره و يذرم من عمله بهار چا کی بنیاد غلط کې خود نو پاګه جرم دي او څوک چې دا جرم کین راو سره پخره تا دا بنیادی خیره نو یو دا بیانی چه بنیاد دا حرمت مزده غلط بنیاد مزده چه تا غلط مقتجان تا غلط گونتو چه دو آخیر دا کوی نو تر آخیر پوری چه سور امامان راجی دا تپک چامل ده دانگی تا غیطه شما کوی نظر دا غیر الله کوی نو سور پوری چه آخیر راجی نو تا بانده دانگی مقتجانو قبر چونکو عطای رضو نکو نو سورکه هغه راضي نو ستاسو راي دانګي شوم په ما kame او تا رادونو کې نو سور دي شوی په خیغي نو ستاسو سره برخه چا چې یو طریقه پر خدای نو تره خیره کوله هغه دی دانګي درلودي تا جي وي چتاوري شيذيا يوسف بن صل الله عليه وسلم ذكر کوي ته کي دا نه ضروت غلط ده جګ شاث په بدلل لذي ذكر کي دي چې تو ارش كار تو کي شي دي اغه چې پیغمبر صل الله عليه وسلم مکد دانګي عيني سشپخت وا يوكان په تو دل ډول کي ذكر کي دي دا اراندي کول کي تصويرو تان لري نه نو تراخره پر اناتوریږي تبې کې شریکه یو شه بد دې تعال رنګ نو تراخره پر دې دا تابسه روان دي مان څنګه سنتهن سيئاتان چا کې یو بدکار پهغږ اوغرت نک نو تراخره نه پر دې دا روان دي مان نه ايته ظالم څخه شي ظالم هغه دې کی غلط کاری او امنین کو کی غلط کاری کو منین کو نو غلط ور دی او مولا منین کو فتاوی شزیہ پیتمو صفا کی دي کی کی شیخ عبدالقادر جیلانی شان للہ خدا ہران دی شانی باب الاعتذاد دریمت کی کی متا مسال سرور دشمائی کی کی به حق فلان ناجائزہ ایجائم لکی علام گرین لکی دایي قرونه کتلاو سجدايه کولا ا تا مننه ک نو تراخره پوري یي صورتي دي کیږي مستا سره برخره دانه کې غني ستاپ زمانه کې ستاره زمانه نه بعد چې دا به راز کیږي مستا سره برخره دایي مامان تیر شي دي او ځذي سزمه ردوې ده کړې دغې داري دغه لا کنه هغه کو دانه کې پتاه اوجرت احنافوی حرام دے شرل شہر کبیر دویم جلد صفا یوصل دش پیتر اصننل ومتدعات کیوصل درسل اختم یوصل صلور نوی دا اگی مقصود پارسم جلد کل لطاعتن اختص بیا مسلمن فلیسی گار والیها باترون هر عبادت چه اسلام کی دین پاری حجود حرام دے مقصود پارسم جلد ادر شرمہ صفا دا اگی مقصود صلورم جلد یوصل اتب پنگوز مدخل دے نرحاج انتر سرقوه مه او گنو زائنه که اغضی کن فریدی دانگی اجرت اغسطل فا علم مدخل لکی داد ایلنس فاقواله ده اجرت فا امامت مدخل بین جلد یو کم ہویا که لکی امامت مکروه ده غسطلی پسه فا تاوار شیدیه لکی اجرت اغسطل پتاعت حرام ده کوکب الدوری که لکی یو سل دیار دسمه که حرام ده تفسیر قرطبی درین یرمانی جلد ریسا ہو در دانگه میقات دیکن کئی حرام دے مولیان دازی ویمون ختم کون مری پسین ام مولیان دا جایز وی دا سو رکی دروان جی گندہ در گندہ اڑن در او دا غیر افنی کئی سو دا طول نارو آ کئی پا دایبانی دی قبرون کے پراتی دی و پی پراتی دی دا اولی نومنی کئی نو باپ دیل روان کو اس چې چا ظلم وکړي نو پاغ مو کې یو زم دابې ګنې سوسوس پاتې شه نو قتل بشي هغه د سوسوس پاتې نو قتل شه د سوسوس تیولي کې ځان وځي تاسو مسله بیان کړئ او بیا په آخر کې چې کم سره د الله دښمنی نو پاغه رحم وکړي ته یو سره مودودی دي بدچي دي نو ته پاغه رحم وکړي ولر اپ بدی باندې خبر دو زمون زده ام چې هڅه دین شي بل هڅه پار زار ده خلاص نې دي کو قربان قربان څتوي ما کو ربه الى الله هغه شي چې الله ته نې شي غفاره د پلاوی خوشالولو سجای کې قدې شي یا ډوډۍ یا پیسي نو په خاطر به خیرات کو نې زای کې به کې خود نو چې قبول بشو نو اور براد د برن نو بس دي او چې قبول دې باندې نه جن دی په فاتو د دوار جګره په یو مساله پیدا نو قبول شو دی قبول نشي بل نه دې بل او دیو جنم رتان قبول شو تاو ګټلا رتان او جنم نو دې بل قبل الله او اوتابین څنګه ما ما نن زو چې تم را شو نه تا تا چې او تا زِهْرَيْكُمْ لَا اللَّانَا چِرَبْدًا مَخْلُقَات تَي نداس اگمال خونه دے تشکو خوف کی شرط تاعت شیطان دور اے قرآن کرادی انی اخاف اللہ رب العالمین زِهْرَيْكُمْ لَا اللَّانَا چِرَبْدًا مَخْلُقَات تَي کہ او سرے احتیاط پدیکئی یارزق اگنکم اوزول اللَّانَا چِرَيْكُمْ سورة الفال له سمو سفارات دین مكتوب را اني ا라마 لا ترون اني احاف الله جریګم د الله نه شیطان وای نو کښه دا وای یاره یریګم صاحب کا پښی بزو تبدوان نه داو ته شیطان ګرځه بزو تبدوان بز ولا د خو نه یریګې تل چې بزو تبدوای بز چې تبزو تبد نوای منکر باندې رض نه کې لوغه ته دلان یې غری مخو ته یې کینا که دا یاره د نه جات وې نو شیطان په صورت انفال کړی اني اقاف الله ډېرې ګوندلانه داږي د شیطان کون دیم دلل دی اتی شمس برکه سورته حشر کې چې آی کما صلی شیطان اسکار الانسان وفر فلما كفر قال اني بريء من اني اقاف النار رب العالمين يريهم الله نا چې مخلوق رب مخلوقات ته عابیلوته الله نه ريګونه ماړدار تکین اسیری سبات جنم کوه لودای راو سره د دې شه بابا ولا حیدر هغه له وې د قران یې قسم نه خوږی چې بیا بسو کنه زارم ما ورته دې وې د قران یې رېګم غارمو ده چوغردې پسپد قتل زما پسپد نه فعل خپل به اسمی پسپد دوګنا زما یعنی پسپد د قتل زما چې ما وجهې نزي گنا و پیدا بوچی وای اسمی کا پسپد فعل تا یاو بطه قاتل شه بل بماغ واجه زی گناب پتاراشی نو شیبا دو دخیانونا اداجزاز دارمانو دار نو خستا که قابل تا نصر دو وجن درور نو واجه نو جان نکوهه د قابیل غونبه شي نورېګ الله قرآن غراب کلم مفرد په معنا تصویر علي منصوري کې بیان کړو کله کې شمیرات دنه سه دو کاران الله غوليږي چې پنځه والی پدمه کې کې ف... کلام کې حضره فبغسر فبصل الله غرابن فقاتلا فقاتلا اته مل اخر راولګل خدای دو کاران جنگ شروع کړو نیاو کارګر بل کارګر د چېملې څو نو یاب حاصل په ارضه نو دې قاتل کارګر پنځوالي په موږ کې یو کله قابلیت څنګه پټي اورت ور هغه پنځوالي دایکل صاحب کارګر به جوا چې خارې پیټه دا د مې ته تلو نو یې قابلیت هاي کمزورین زه چې اجزین چې په شاندا پورا مالو قرانوم دي نو پد نک پړکړ می عورت نور نشتاوانی یی کیوازه ټپک زموږ مرګ ده پیاغ کیو سمسته لارې مرګ خلکو ورز راځه ماشه چې توبو کا د خپل یقین نه چې استاد تاع قبر کو نه حقو هغه تاسو ته ته توبو خو نو له مونږ نه دې تپېږي کلی کیواز نه یو مور او خدای بچیم خوږو ښا رزید که پو بشن خلق کلال بابا تا گورا تا رازا گودالا ترکی واغس او قبر تارم شن قبر یو کنستا قبر لبا خورا و قورای با بار گردورا چه قبر تیار بابا اولمبو نمور اخذتا ای رستای یو یخبو نیسی ما پسی آغامخی اونیس جناده قبر تا کس مور اخذتا ای اسمان راگی بابا وای قصر او لحظ که که که که که که که خودی او آرم شو خاره پیوه چولا چه دفن شو نو خره کراره پی من ما فیقا روی توباو که نلم پریدم یوتن درک لگی از آوی ارمان دی وی گلو بیزو ارمان دی بچو گیرمی گلو بیزو خورا وای دی با ددری تنی دی با دا کئی مطلب داره سیوتن کار کولی شي اديو جنا موږ لیکرو په ولي سايو باندې چې قادر باندې بوڅو د خپل ګنا نومن دا داغنه باد دار علي ګلو اجا چې قتل کوي وایو یوتن بغیر د قصاص یا بغیر د فساد نه په دنیا کې مفصد نو نو ګای چې قتل کو خل ټول قتل کو یعنی اغیت نه کو خيلا او جا چې جونده په خود نفس یا ژوندۍ ورس په توهی ذ سنت اومن کان مایتن فاحیا نو اورتیا نام کې را دي اچا چې ژوندے کې یوتان نو هغه با ټول خلګې ژوندې کې نو هغه کې ژوندې کړ د خلک ټول ژوندے کې په توهی ذ سنت او تاکید ور لیدا امبیا دم فضلا له ګډرډ نه پسې نه دي په موږ کې څو اپ کوم کی ها بیان کوي چې رحم په باغي مکو او مار لړم ته رحم کې حل مو لیونس پیوان کرام کے قلب بوداری دا یہ مفتی دے راضیزی بغیر ہم کو یقیناً جزا راعکسانو جن کے دل اللہ سره تے قوا خلاف کین خو جنگی دفاع سره شروع کو جن کے سنہت پیغمبر سره ا کوشی کئ دنیا کی فساد فساد سمن شی کا میراث تھوی نو ذدی خلق سزا دارا جو جو یلی یا پشلئی دے کرئی یا پرې د کړي شي داسنو بدل اړ یو د امین دا مسله کوټه کوي ټولې راړه دلته دا یې ډېر راړه چې په لار کې کوټه کوي ترې پراتي دی درګاوري جوړ کړی دي اته خلکو نيمان اخلي د چوکې ایمان اخلي د خلکو نه ناګوته ډاکونو وای او چې پیسې تر اخلي وخت ته ډاکو وای چې شپې په ټ ټ او چې زروځي د خلکو ایمان لټکای داوی مخروق لار دے دي تیمال وی شي اسکاټي نن ورځ کنوي وردا خو چېره همو کې نمل کې وډا کې دی داوی په ګونګار رحم کوا من دا ذکر قطا ته یې کوم سره راځي چېل ته منځ اوران نشي کولار کې دقیقای او خلک ایمان لټکای نو ته قطا ته یې پېژن نه یقیناً دا اخلق چې خلاف کېد قرآن او سنت او کوشش کوي په دنیا کې په سات الو یو فسات د دینه بچرته چې درگاه جوړ کړي او خلک پر تروان دي ایمان په کېد کی صداع ریدارا جوړجوړی شي کعبا شاوې مسلمان وي نومون ور ټول چې دا درګو نارنک او منجاوران قتل کا خوارجی مسلمان کوي کنه هم بادشاہ پلکونو रुपه د پاکستان صدر دروازه ملور کوي داولې جوته اول کالې ملا شیخ اپنا سودا د جنگ بغت کې الوا پکښه و د نظر ملا ویښه لا اول د دنیا نو وزير لار نو بریمان باندې غلاف واښه اخبارات کراوی دي دا دنیا کې زو دن 10 دن فروشان دي نما ته خلې پويته ده دې کې دا دین فروښ نه دي خلکو نه وښود خدای اڅکړی چې مونږ به شرط راټشکل او د ګاو نه باثر او د شرک رسونه موشي کې نه ټولو چتره سوات کې ماده چاوي درته بدریان راځي مېموشن مولا ساسره وشتي دین فروښ اور سره اجا په نوې کېره وړي براتله وستاس جمت اور سره حقو کړه رااله دین چرتو تاس کې او لا شانتي ضد لا او رسل دې کې په کف چې راځه دې صبح امیر علي اميتره ما دغه فطاوسو مشته مرياوري یې منی یست ورو ما خپل خومای دا خدای دی ایمان دې تاسو اورئ کی اميان خو بي دي ندي فاسق فاګير دي او دې دین روانور نه کوي تاسو نو کې موږ دا بيمانه پتا ته دې نو کو توحید مسلما به ته دې رات مکل نو دینا کار شو غینا کار شو نا کاره غین دی په دې زګزیا شو چې یو د منفائل یو د فائل د اور کې فرق دی یو د خپل ګوننګا خپل مجرم آیا بل مجرم کوي نو زیات مجرم دغه دین په وروسته کبله شو دا وي جامعیت ته زمون جامعیت دا جامعیت وروښه یقینا سزا دا که خلاف کړی دا الله ز پیغمبر اګوشی کوي دې یقین په سات سزا دا چورې وځي لشي یا دې پ술ای کوي شي یا دې لاس په پې کې شي بدل بدل یا دې وځي شي زمونکه دا د سزا نو مجاوران شړي پاکستان شریستا اندر کابل کاظورستان رال حضرتان خیال ته ګرځېر ټکدارانو نو پاکستان شریف په زايده شړلو غوښتل بنګلې ور کړې عدالت ترن قرآناتي شې د پدې ملي کې چې شهر کو په قابل کې او کابل د دې رښتنه تباشه نو سکه سه بر سه کئ رو سهګې بوته ترې غاغه پټی کېلې انا سبا واره سګي وادي کې کور بینه شوت ادب خلکو وتاو کور بینه شوت سفیر ځکه دا تکه دران خو دې بېمانو پیران نکړی او ين فال نه دی وت جوړای غړول دا تیلرا دلته په دنیا کې ا دې لري پاکل کې اړه اپ نو مگره کسن چټوبه وکلا او خا دینه چې تاسو په لاس برشهو دا دا خوانو نولي دي لازمي برشهو نو پوه شي الله په اونګې له مېرابان حاصل شه رحم پا ظالم مکو فلیولیس پی چیز رحم مکو نمک پا تباہ و برباد کیا او برائی زنکی یسلب و حیان و یقتلو برائی زنکی خلقی تماشا ہو جی چیدار ای غدائی دی شرک و بدر اے ایمان والاو ایرگی دا اللہ او کوجی جو کئی اللہ تدو اسی دے اجیہادو کئی کلار دا اللہ کے شیب کامیاب كُلَّ مَا لَا حَلَهُمْ شَعَرِتَنْ يَقْتَنِسُوهَا يولو نصريكا جبه داتي تخکارات شئنه دلیل مراه وغلو قرآنكا وسيله را غلل. من غلو تک دا كان وسيله سمعنا را وسيله ستا وغل اول قبل حنفی كتابنا وغورا مدارك دل اعلان دلکی دل وسيله مانا مدارك دل یہ وسیلہ ست ہوئی الوسیلتو ہی کل ما اتوصلو بہی اتقربو بہی من قرابتن وسیلہ ست ہوئی آغا شئر کہ اللہ تب سرینی دیکھیجی من فعلت طاعت و ترک سیعات آغا سی شئرے نیک کرنا کول ادبادو نظران باید کول دیتا وسیلہ وی الوسیلتو خیلت طاعت و ترک سیعات حدیث او شیده وای داویږي جرالینم دمانه کوي ټول محصرین وسیله څه نه کار کول او بته په ودان روحلمانی د ټول محصرین نه په دې جات تفسیر کړي هغه وای یا فایلتن به معنی ما توسل و وي الله من فعل التعاطی وترک المعاصی و سلسطاوی نیک کارکول ادباد و نظام ساتن او پیا روح المانی پا دیبانی شوایط پیش کردی روح المانی جل یوصل سل سلیشتم اصحفہ کے و استدل باز الناس بیعاد الی آیت علی مشروعی تر استغادت بیستاریین و جا لئیم بین الله تعالی و بین اللہ باد باز خلق و دلیل نولے پا آیات زنرکار بنیاد و وسیلہ جائز دا و تحقیق الکلامی فی هذا المقام روحنمانی وئی تحقیقی خبرہ پدیدائی کی ذکن ان الاسطقا سا بمخلوق و جاری وسیعتا بمانم طلب دعا من لا شک کپی جوادی انت کا در استقا سا دام آنی انت دا دعا طلب کے انت دا فی انکان کانا لتو منو حیان او په شرط ده چې ته چا دعا غواړی چې هغه دی او هغه طاقت نږدې وي ولا یتوقفوا علی زریته من الطالب دا زریته هغه انسان نه بلقد يطلب قد من المذول کلا کلا نیک سره وکټ سره دلان نن دعا طلب کای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لعمر چې کله هغه عمره ته ته حضرت ورته ولا تنسنا يا اخي من دعاء عمر من دعاء کې مېره دا یو عمر کوي عمر کړه چې څو شکننه دعا وغواړه وا اما اذا كان المسلم ميتا غائبا او کله چې دعا د چا نه وغواړي هغه مړوي يا حاضرني فلا يستريب عالم انه غير جائز دې چې اس عالم شکنې کې ځان راوړي وا انه من البدائل التي لم يقلها احد دا بدعت سی چې په صالحین د چانې کې موجود نه ده اته کایمه له او صحابه چې اهلت الخلق دا غېنه د امیث ثابت انو طلبہ ممایتین شین همبلكي جندوتایوی چې کړه بار نه کېدنو عباس ته تیر چې جندې مل له دعا وغوړه دا رنګې صحابا براس لو پیغمبر ته بے السلام علیکم او بیا بات مخورد دیدو امام ابو نفوی دعا چکے نو مخورد قبلی تکے اگر حضرت تبا نگو اس کے زکا قبلنی لاؤتا رہا نوچے قبلنی لاؤتا رہا قبر نو قبرداش رہا چکے نوچے تو سلامو گے نو مخورداش رہا چکے نو خی طرف تب دی قبر رہا کی اگرس طرف تا امام ابو نفوی چکے دعا پورکے مخوردارے دانی دې د پیغمبر د مفکر کمدارو حلمنی ذکر کئ وقد شنع تاج السبکی کما وعادت وعلى المایت اضا ګلې دې تاج الدین سبوکی بیمار وې تیمه قال نوای سبوکی وای اسنه توسل والاستغفار صلی الله علیه وسلم اغوی توسل بنبی جایزه ولم ينكر ذلك احد من الصرف والخرف او زبقيوي دا ارچا غنی خلاف چنه وکړي حتى جا ابن تيميه ته فن کر راډکا ابن تيميه راغلي او غد ذيرات وک روحلمني وای وانت قالمو ان الذي يظلم صورت ان البيت الطائدي وغير من اليمه ليست فيات توسل بالذوات المكرمه ته په چکم د به اهل نایکې پزاد په پیغمبر ورشلنیشته همن ادعاء الناس عليه البيع او چې څوک دعوی تيشته نوم دې دلی جوړه ای امباره البانی په دې باندې روایت ذکر کړی دی چې استوسيله به ذات نشته نه بلش پر عمل صالح ده چې خو دانه کار میکرو د کار غار قدرت نه منشو وی اللہ تا و الله ته وسيله ورته نيوي الله ما ته مور په خدمت کړو دې مه ما د زومیم داد کړې د دې مه ما د پوهې نه ځان ساتلې نو هغه عمل پېښ شو زمونږ زمانه مودا یو ورځ یې نشم د دې زمانه خبره ده دتن رااله ما یې زمونږه مناظر ده ما ښه زمونږه شمسو کمر افغانی شالش کوي او زمونږ شمس لږ ځانلی را شي مارته مه پړېږي و نا مند اغا سره کچلی جو بانده ره افتره ایسا ماه ماه پده ای بس دا زمانم نمائن و ایره تاسی بدگومانه ماه دخواده بس لڑا اغا فتو بگر اغا شایده روح المانی کت کرده کت وی به ذات شته دارگی جنازه نفس دعا کولار دنکه اکین اپنات شده که فتوش آید شو هر عالم مازا خفو کندر که کل می اولی یا زیر بیمانه بی مانی بیمان فتاشی بیمانه خو بیمانه و خو, بیمان خو. خو ایماندار بیمانه تا زنطا مومن رو اتاو تو دایی سای سالش کن تاو تو خو یه بیمان بیمان ایماندار بیمانه آو بیمان بیمان شده ها. یعنی کل پوٹی کره ده المانی موجود ده دا اغا فتوار آخلا نو چکنای کی صبحی قوله نو وی روحلمانی وی دی چې تاسو د دی شته دا وروسته جواب روحلمانی په خبره یعنی يهودم داسی بې ایمانی نه کړی چې کیتا وجوده ته په کې ګرځو يهودم دوره تعریف نه کوي لا تقروا الصلاه لا وعلکو رال یا شکه دملو ولې وې خلق ته وای چې موسی باندې دیږي وي وينر پمات اخپل اوریدل چې ولا دا اغا اماندار دی کنیم کتاب ذکر کی انیم تریدی روح علمانی رکھ کئی دی دی کہ وصلہ بز ذات نیشتے دا اغا یہ تحاوی اغا ہی وصلہ ذات نیشتے هغه هم حنفی عالم دے تو خوان آیا باوا او اس اغا پر راکی اغا پر مفصل بیان کرے تا پول بکئی وصلہ بز ذات ویخد اما پوکا ذات تصریح و جولادو بھی پرکن دے یعنی وسیلہ پا پکتو دیسم کنا ذات تا صریح غخی بکیره په پا غخمی دیوچی گئی تو ذات نستا سم اطلب دی وسیلہ بی ذات یعنی پنا صبر کنا پا غخمی کون تب پا دی مانا نپوئیگی وسیلہ بیل آمال ری روح المانی دیع آیت تلان دی تو تول مفصیل مزیاد تفشیل کردی او دنی تحقیت کردی مدارک ترک خیل و او و ترک و سیاد صاف قدر دی خلق کو ایمان داره غوئی و سیلشتے غوئی و سیلشت شرعید مومنو کرا ایو و سیلشت شرکی را دارنگی جا کم کتاب من الله و نور مبین نور مبین وی پیغمبر دے مویتی دے صفت رنا دے ذات صدے دا برس دے صفت رنا دے ذات سر اشکر در شکرانا جور شویره در عبدالله از دیره اول کنور و مبین من قرآن ده لی بای برنین بای بارن خدا هر تا نور ویدی مونگا هر تا نور نبیتر ده لیکن بندر بشر ده دانگی وسیلہ ویشه مونگای وسیلہ چریک شرکی دانگی زیارت چیسته مونگای زیارت شرحی که شرکی شرعیدی عرب چی مرد دعاو کے دعوانے براتوار سے سنت تے شرکی چی عربتوار مالسال کا دعاو کا ہر چی کی جواز ہونا جواز دی مطلق بانے حکم ہو لے کے ایمان والاو اویل گئی دا اللہنا اولٹوی اللہ تا قربات تا آغسط چھے کوشی جو پدین خورو لکے کوشی جو پدین دا کے دا حرمت مسئلہ پرکائی خامقا شیب کامیاب یقینا کسان چې کوفر وکړي دی دې لرا امان حرام یو کار نه درنیار کدی دا لا ټول دي نشي اځه مکه کې دې ټول اپشان دې نور چې فدیور کې په دې حالت آزاد د قیامت مقابل بنشې دینه نه پته نه درنیار څه شکراني لاټوله نن زموږه اوه دې شکراني دي خو الله تعالی صدا لر کې د امال بده بچي کې اځه دې زړیدې چوزې دور نه نوې دې او تونکی زور ادې دې به عذاب وې شا کافر دې مشرک دې نور زګر الله جایز کړو اغل اغلګار په کې لاس دې سزا و کې سزا په سمدای کې کړو دا ځان دې ځلانه الله قادر حکمت والا دې دا رلامه سلیسان غرا دلته مطلب دارې د یو سره د ټول شی پټ کی نږدې حکم سره لاس په کول نو مونږ یو چې ظاهر د خپلینا حرام حلالي نږدې لاس په کولې ان دغه لاس خو کې ټپ شو پلیت لاس کول تا دغه مسله ذکر راا چې دغلاګو کولاس په کول پکار دي ادا بیمانه نږدې غیر الله کول تر را دي منته غیر الله کول تر نو ته ور لاس کولې دغه ډیر لوی ځلمې د کلام مسلې ذکراته نو کو تاو طریق کرا چې دا مونږاوران بې ایمانه دګاڼو واله دا کو تاو طریق دې لاره ته کی غل او غلاګار پکې لازمېږي صدا ور کې پاښمنې کې وکړه دادہ دې ځالانا الله غالي حکمت دی نو څوک چې توبو کوي پته ځاتای نه ټول موري یو سم په ور له دیوا اته مېنه نه نه حضرت کمال واسلا حضرت کمال والله میرا باندې کوي پد واه خدا سورہ الریحمی ته زمو مقابله کړې لکه چې په مسلې په اوښونو الله اوه ماعف کړ یقینا ان الله په څنګه مهربان دی نفل شین فل علم صورت کې چې باب ختمه وي نو نفل شین فل تصرف فل علم په عبادت راځي کټاسو هغه متصرفین غړي ځای غي نظر کوي دا غي حرام زني دغه تصرف نشته دا زو دا نظر کوي هغه پته نشته نه په وا الله غه تیار د ځمنونو کوله صدا ور کوي اچا لا چرداشي ا په کوم کوي اچا تا چرلاکي والله على كل شيء قدير الله پارتي د قدرت والا ترمن چې چا ته د کتاب خلاف وکړي نو اربل ازد اغلب سداو رجی نو اول خلاف کوئی مسالہ ادھا قطعو طریق رارا ولی لارا قطعو طریق تیری دی لار پی کئی نو چیر سای لار پی کئی نو اولی کوئی ات لسمع اعاد کے لب دا مغفرت مکرہ و یعذبو مئی شا اعاد دا مغفرت مکرہ او عذاب رسو راړ، را. ازل تکي عذاب مکرر مفرز راړ دا ولي. ار دې کې د قران تعریف ذکر شو، کتاب نورو کتابونو وی. او د حق پر سو بیان هم شو. نو او نو الته قرو مخکره راړم. ځل تکي د خدای او طریقو ذکر شه زارې نو یاذبو مخکره راړم. شري عذاب نو صحیح نئی پوها اللہ دا اختیار دزمنون کو دے وحضب امین شاہ دا کم چتیر جو قطاع تاریخ اب اکنہ کنید امین شاہ چاہ اللہ پرچی قدرت والا اول ہے اسے کے بیان د مقاصد سورت دوے میں کے امور مصرحا المصفتا دوے میں کے مصال لمن قدر آت سلورہ میں کے احوال دا متکاشرین اپنز میں اسے کے زره قاتل اچای زوسی یو تر پشان دایوی نو قتل وشي او رحم تداظیم کوي دمو شیخ مرتضی مو کوي دا پیزه سه د صورت لړې موشکې وړه اوس پیغامه اېتاره اپای په دې مې کې نبی علی السلام لتاصلی دا کله کله شریزه خفاشی کېوه دا ټول بیمه ندي نو زه بیان کوم ارڅه رات کوم چې دا حرام دي رضا بيمانوي راځو خبرمه راځو خبرمه په پی پیرانو ورته باطل وایي راغ نظر نو دي کې اوسه او دا کې د احکام کتاب او قباې تر ترپو وسمه یاره پیغمبره مې ساته سليده نبی عليه السلام او ذکر د قباې د علماي سو اي پیغمبر زمجندکي تعالی کسان چې یتي کوي په کار د کفر کې کار د کفر یعنی نظر ده غیر حرام حلال دا قلنا دی دی جوای من مومنان کوخ لے مفتی سب کتاب وکره مشر بل اللہ نہ رو بسم اللہ واف یا را دای مان دې دې چې کتاب کی ذکر وی چا وی ولا سما نظر ده لا بنے بسم اللہ وای نن تاسو ټیټ دې له حالنده نړۍ سره سره وروندې مطلب قات ایمان روز دی پخلی دی وید انتا مومنان اصار او دا اصل کنو چه یهودیانون ای یهودیانون هم دغسی کون مومنان دغسی پخلی ایمان را دی بیمان او حرام کنی کې خودون کی دی دروغ تا دروغ یعنی روایت مزوها چه کم دروغ مزوی روایت چون دی انتا وگ دی او وکی خودون کی دی قوم بلتا قوم بل چه موحیدین ندی دا بو شي کاندہ کړي یو नाच کوي ا او کوم بل کړي دی اړیته تا اوی دی الفاظ لا ز خپل معنی ما اوهن لغیر غیر الله غلط معنی کوي ما ز به ها چې زبې تو اخی وای اصل تکونو سره ا دی کدرکیش تا استاد دا عمل کوم کتاو ص بیان شو ضروري طریقې نو عمل په و کوي اقدر تاستا کیشو تا عمل نیرته نو کا اون منیدا شاغردار او تاوائی علاکہ زین خوزائی خو پنچ پریانو ځان ساتای او کاغیز دمونگ از پشان بیانو کنو وی منی او کبل کنو وی نمانی گولی او اسو چی راجز کی اللہ نو آمالک دی اغلا در عذاب دو شي شی خدای بده شرمی ختنا عذاب شرم آگا چارا چی خدای عذاب ورکی نو پی غمرتی نیشی بچ کولی نو تمکا پاکی گیا دقل يالكسانت انقواري الله چه پاك ازمان زي حضيرك عمرالي كل الله من نبت من الحرام فالجنت والحرام حرق وقت چه ده حرام انا او اوتي كهدا ناغيبان جنت حرام ده ناغيبان نظر ده ده نظر نيازنا خانبونك جوڑ شئ ناغيبان فاكي طور امس بنا بنشم كده مكر وصابون راڑي ببارون تو را خراب کړستنی ما مکرو کې په خاصابون مشهور نو تور ایمس پینه منه شم کړه مکرو صابون راډې په باره دا بےمانه کارو سمېږي ذاته پليته لالم ورغه پليته جوړه شهره دا غې نهړو تممو کو تم دا و کنه و کوچنه پو انی جاې لو نه پو داینه تممو کو ا جوړه آرائش درځه اودې راډه دا ده لیکن دا نپا کئی دا دای جڑ نو نوچھے جڑ پڑیتی نو تب احسن مانا دا دو وقت حرام پڑی دی مشہور عالم د تولی دنیا دمام غزالی پستاز ابدال ملک دمام الحرمین چیاغا دیر لوئی عالم دی کل هغه مرشو نو دا آغا درس کی دمام غزالی ہونے سلور سوا تاریبان میں د غالیو بندی سلو سوا در غالیو در دنیا کل جا غبا تقریر کو درس بے للو نو پدر درس کے اغبا یہو طرف تقریر کر یہو رسے نشازردانو تپوسو کو چې دا سازو لی کله کله اکل اکل ازرونو خلم سازو خیلی ہوئے وی آو ویدہ ما پراک عبداللال جوینی دا عبداللال جوینی درس جل لکے رہے ما دیانو ذکر کرے وی ادباللال جوینی دماغ پلار دماغ مور تا ویلیو چه گره دی بچی تا پردائی پای ورنکه زکر را پاکی با, با بیا امیشی او پا دکی با غباوت را شی نو زیر و رد پکڑ که مور چولم اما جرل مور پا سکار وا نو زمونگوین درالا نو زا غی تی تواشنن مایو گور پای تیرک را دماغ مور پا چگه که او آغا پای دماغ تیرشیو دا کلکل چه نظر تو کول خود کلت رو کیجی یو گل پای کریم آداخو در خر ده غشه پی فروت ده ده مر شومه ده سلگختی ده جمیش پا ده یو نصمه ده چرکو گوله ده وی دما خافظه کم دوره ده تا خافظه کو ده ده با دره ده چه ده غشوی ده پا فروت در بانه توی نی تا خو انتعاد ده حل و حرمت نده چه دا حلال یو دا حرام آغا سو چه ذات پلیتوی نو تینش پاکولے آغا سو چه رادو کیا اللہ ته هو فتنة ہو شرمول عظم زبکول نو اقدار نئے غلالا عذاب ہوگا نئس چه نو فلاح دنسا اولی خباکے گئے دیل راپ آخرت کے دے دیل راپ دنیا کے دے دلات تا ٹو نمر بدے زلیلے آر چطر بسر کا السلام علیکم جی السلام علیکم جی دار کنه به دیږي سره د مال دولت نه مده غریبی محتاج دی ادلہ پاکل کې دا اپلوې وکي غذن کې دي درو وتا درو یانغه اقوال کاذبا عادی سمځوا اهرون کې دي حرام لرا اکلو اکلونی وې څنګه مبارکې ده اکلنره اکلون لصهته صوت آقتی حرام پرون کی دید قتی حرام اٹھولو حدیث کے راجی مقصود محمد ذکر کی دیشم جلد کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرارت جمعہ کے سکسان ناستو نو حضرت عمر وی منوم دا سوک ناستی مقصود دیشم جلد محمد ذکر کری منوم دا سوک دیوے قالو هم المتوکلون چاوی دا په خ라이 ته په کله کې جمعه کې ناشتي حضرت عمره حتاي کولی کوي کولې ناوړه راवा او سره په ریسه سټواله اې جمعه قال لا بلهم المتعقلون دا متوکلین نه دي بلهم المتعقلون دا ورون کې دي پدیندا الله دا جمعه کې ناشتي چې خلق ساری زي زان روزارو لته دې زان د شیخ جورګرد متوکله زیدان له تجارت او کدوکانو کا، زمینداریو کا لاس فوخذو. اته ځان کھیټا چوله جمعت کې نه استه متوکیلو. فقہ ان کې دا ډکره. داونګي الکتي صاحب فیرشک المسطات کی ذکر کړي زمون فقہ نه ډکره. او تر اتم وسړای زمون ده فقاع، فتو نه منزوری ده. الہ به منزوری دا چې هغه ځان سره خپل کسب وکړي. په خپل فتو کتبہ الجساس هغه سړي لیکلي دي علی چې داغه د بتاي کار دی میچوي او بل مولکل كتبه الحلواي هغه شم سليما د علما نور چې سار به الواء او کې په خکره بازار کې به فرسولا چې الواء چنګل په ختم شنو به برابر درسته کېنا شي الاقب شم سليما ولان د ملک الحلواي یې موږ په دین نوثم حلوا قرصم او مشر مجتهد ده بوخاری ہمزورے هغه ځان طریقل الخصا هغه عالم چې طریقلندي چې تل به ګندري انو چې رزق به خاصن کو रुपای دوه یو ګټل نورا بغیتہ است مجتهد ایمان و نیفاد صدق او البزار هغه و نیفای چې ګپې خاصي هر څا سره اتمی زوځای نه باد دالانه شروع شه مولانا افلان مولانا افلان اوکا سا دیرکا اندین دیت اراؤر سے یومولا اسکینا پاوندگردی تپوسو کا ترسن اپری چندے پون اگا پرم تا پتی کی نکی گی تا دکان نی سے تا تجارت نی سے بایمان حرم پورا دے ملک ملک دا اسطباو بر بات دار آن را بایمان وی یرا فران کے دیر نیک دی تپوسو کا چتا رزق دکم نینا پری سممان اون اینکا دیر وکی خودن کی دی دروو تا اکالو ننیستو او خورن کی دی منگا کیو خوراک کوي او نوریواتی او خلپ رنوی او سوی غلپ چکلا دا غلپیانی غلپیان یعنی ارسا غلپی اگا بخاری کیا دی خودو تایوی چیزا خل خان تایوی بکو یو دی دیو نوی اوی دماغ اغه فنور شنو کويږي غره او شرب دا نه د حاجې ځامانه غره او شرب څنګه نه کې سور کې خپل پنوی دا څه یې ته لري اشرف کومهغه ډکې نو دا غره بیان اکلونه له څو کورون کې حرامه غرفانه شرطيان دي نشوې اړيږي په شي دي غاښی نيشته ا دې نه راځي غره کېږي په سر نو هک آره امرې چې ته په وړاندې نه نه ورایې ته ګورې چې فرات کوي دې پښو د ځمې نه ورæk کوي آره آره زار یو د پښت بس تیار کړل او څنګه استه اکالون له څو دا فرون کې د الحرام نو قرار شي دیتا تا چی او دے مونگا قرآنو کیا خون نظر و خورا تصویلے کے نفیصلہ کا دیتر پورا یا مفت نوارویس دے اوکشن انجیرانو سالتا فضل سوام تو رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا رکھا استعفارا اکا مقوالا دینا نوستان نجیدر کو لیس اکا فیصلہ کے نفیصلہ کو منذی کے با قرآن اللہ دوسرا لی منصف قس قرآن اصران حاکم کردیتا اځې سره تورات یوه زره تورات شي دا یي دام لیان دیسره قران شته په دې کې حکم دا الله دی دا پسته نه ان دي مومنان نور علی ګلو تورات چې په دې کې هدايت ورناو و و نور معنا د موسی او کانا موسی نور اځې کې قران ذکر کړي هدايت ورناو مونږه ذکر کړي تورات په دې کې هدايت ورناو فی کوله اکولا پدی تورا صرف نبیانو آغی نبیانو چه گردن بی اللہ تی خیو فی صرف اکولا پدی تورا نبیانو آغنا بیانو صفت موزیحا آغنا بیان چه گردن بی اللہ تی خیو چالا بی کولا فی صرف آغی کلکتا جہودیانو دے گردن نحاد انبیاؤ کتاب بجائی کو تو بے یہود تے بیانو ربانیون او فیصلب کولا پا دیبانی حق پرستو والا احبار اولماء ربانیون صوفیاء کرام او احبار دا حبر نه نقیتوئی مراد علماء فیصلب و کولا پا توراز بانده او حق پرستو دا بنیسلائیلو اولماء پس او داغی کستو فیزو چیزی مدار کریشیو شو د دی کتاب نگابان گردو ریشیو دو خدای دی کتاب نگا حبان یہی تحصول خدای کتاب در کرده دیر نو تر دیر دیمه دی داری جدا بخی او برمانا استو دیو امین امینان گرگو دی شو امانت ورزکی غزشو دارا یہ قرآن تحصول در امانت تے او دا امانت لکتر ماری ترسے لده امانت مالک سنگ دی عوام. نو دا امانت کی امانت انرسے ان نیت میں کردے خائن ملافع دا اللہ کتاب کې بیان نکی مسئلہ بیان نکی نوغا خائن دے فیسلبا کولا پا دے رب والاو او بار اولماؤں پا سواب داغے استوفیدو چیزی مدار کری شیو دا اللہ دے کتاب او مانت کسی شیو او مانتگر کری شیو دا اللہ دے کتاب او دے پا دے بانکل کلار نمیع رئی گئی دخلق و نتاسو اوی رئی گئی مانان اما غورت کوئی پاکا مضمان دادنیا لگا اصو چه فیصلہ اونکی دا اللہ کتاب ندغل کافران حکم فرد کافر کامل تبیانی فیصلہ اونکی عقیدتان دانا چه عقیده پا قرآن وا خود دیاری حضب لو بل سے فیصلہ اکرا نا مراد فرد کامل ترے انچه کامل قرآن کو عقیدتا و عملن امو قرن کړو نو په بنځای لکه تورات کې چې بندا په ورځ بندا کړي او سړغا په ورځ سړک کې ا په ورځ او هغه په ورځ هغه ورځ ورځ افرونی بدلي دانا چی بازلو پری چې له سړي بکه توو وغیره وونه وايي په خدو نو سوچې خیرات کې پدې یعنی د 10 کې اشاره د 10 خیرات نه واره نو دا کفرالا اصوش فیصلو نکی دا اللہ پر کتاب نو دید زالیمان دا دید زالیمان قرآن ورطا حرام ایلیو دید ورطا حرام نوی اراغتمون پر اصوز ایسا ابن مالیم قف فینا کفا سکتاوی من دا انبیاء سک پس ایک دا غیب پتریقی ایسا ابن ور یلی پر ایسا مور پس راوستا ترتیق کم کیو دا غشید مقید نمودت ورات اول کرو مودت انجیل پر بیا عیسیٰ تو امورو آئے کن تصدیق ام کے اداعشی چه مقیدن و در تورات ہدایتو پند متقین و در افیصل و دیو انجیل والا پاہش بنده چه اللہ علیہ علیہ و دیو پا دے کے را دے چې چه پاہش نظر زغیر حرام دکا ندے را دی تورات اصو چه فیصل و دیو کی کتاب چه اللہ علیہ و دیو کافر ظالم فاسقے چه تا حرامو تا حلال ہوئی نظر نیاز غیر اللہ تا حلال ہوئی اور اولیگ مونتا کتاب تا پاس دا حق سرگندو لو چه حق سرگند که حرام حرامو خایا حلال حلالو خایا تذیکن که دا رشی چه مخید نزیر کتابنو نا و محمدن علیه امین دا قرآن علی پذی مخیدو کتابنو مخیدو کتابنو چه کم حل حرمت بیان کرو قران امین دی غشن ته بیانې امو همینن نگہبان تو غیر کیرا دوسی دی پوخانی کیدونه هغه بیان فری کا قمیز کی پاگی باندې چلا ریګلی دی اما دای خیالات په څھے دای خو ځاننه حیل حرمت جو کړی داغینه چلا دا ته پورا بیان هو د نن ورځ د غیر الله ادا نی تحریمات الیبات د پارا د هر یو قوم ورته دې تاسو نه شرعتا لار او منهاج او طریقہ شین رے عین ک معنا د ظهور ده شهادت تم شهادت شرط ذکر او انتظار نه شار عام اغلا ته وې که عام ولاري هر یو لمین دین واضح ګورور او اته کیسه ها اگر زاجی الله نو بغل دې تاسو ری ترې توله یهوه کی الله په توحید لیکن ارمانای کی تاسو په ورچي دي چوارو غته مسئله بیانې کنا خدای مختلف ذکر به راځي چې حق پرو څو آزمائش کوي چې ملګری ټول توحیدی څنګه به حق پرو څو آزمائش شته یوه لري ماده چاې یاره ملکی توحید پور ش میدان وایې شریه یوله میدان په ما کړه راوې ته کمل کې ټول توحیدی شي نو به وځي هجرت وکړم فرض نه دي بیا غوامن ته وزم چې مل کې بي راځي کنه بیا ز سل په دین دلته دا دې به کېشته منافقان او کمل سم نو به په اختلافه مشو د بیا عمل ز سګومله مې په تاسو شګورت کوم مداوت شګورت لامل پیدا دا خلک منافقین سه ا کنينو پنځو وخت ته پیدا شو اغه او شرمولم نو سر ور پور تکم کڼور نی مرګور جو بنجو پیدا وکړم خدایږي چې دغه غیر مخالیدین چې بے ادبی کوي راوافق چې د مرګ ننوزم مینه دا غوځم مرګ پیدام خپل مل ته وزم نو خړای آزمایښت ژوند اوس پدای کوي چې کاله زورو هنو هغه زهو مشکان سره مقابلوا اځې کوم نور شنو پلاي کټری پیلا کړو نو د دې سره مقابله کړو سره کاروې جمعات کې تغیر ولو کاروې جمعات بدلو کارونه کومې کېولې دا له کور څخه یا لا کوي کیم نو چانه کټری ته نه کټری کدا نه غوړل چې موږ به له سره پرمونکو لے یوو کوم الا تکتلار لکه درکتا استا داله علم دلکه مخا استاز ماشکین طاقتین برکو او امن دکې بیان دې دیناله تا فسبکور کرا او امن نو چې دا تا دین بیان کې داله نو او تم پردې او تم چراغ لري چوتې بقرہ کې الله صادق او څوغي او بوفکی تاغلا باغي کوئی افسه نو کې تلنده باهي باندې چلال لري ګن امغادي خیالات پسه اگرته نو پوهه چې دوی سرگوڑی دوستی مدوار دو بیان دو بادی دو اللہ دی کتاب تا تا بوی چدا مسلم کو اتحادیوکر نو آوال بے چوکیا گیا کی تکلیم کو سو یہ ہو جی ایک مو جیس نو چکل اتحادیوکر نو بے اور پسی موشکر برلیانو بانی فتح ده کفر دو علماء دیو بندہ بل اتفاق انو دین فروش ورسل اتفاق حوکر نو بے یوشو یره تنو ک تعلق مساتب قائم لیا ک تعلق قائم کی نوبازی مسائل به نشیب هنو دل کول نین منی کی د کول ردن کی د باغ مچلو رکتی دي باغمان در الله خو اوت نپوشا تا کی الله واڑی جور دی تا جرم عذاب په باغونو نه انہوں نے دی ته یې دخل کو نادی ما تم کی د حکم الله د پروفیسره له ناپولای ناپو په قانونو کلکو یو څه عالل کړي حرام کړي له اسوږني شست د الله نه پروفیسره کوي واځره چې دغه کتاب یې کین سا نبی علی السلام د تسلی او قباې د الی کتاب دوه رمایسو دا غې پليټای قدم په قدم پليټای مسل يا ايها الذين امنوا لا تسبوا اليهود والنصارى بعضهم او يبعض قالهم اولياء وبعض حرميت ولهم من قرب يومهم من الله لا يهتدون قط عليمين كيه بيان دغه له اوله مساله درس او تحريمات غلط ذي نظر دا الله درس انظر اللباس غلط بيا پدې کې احوال مسلمہ چې پاږه تسبوت مجاہد مبلغ راځل دمی کې احوال لمن قبل عاد فلورو م کې احوال د متکاسلین او پنځما کې جزره ظالم اډار کې ترهم پو عاصبانه م کوي پغم کې نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم له تسلی چې اے پرمباران تسلی آقا قبائح دالی کتاب دیرانا قمح سا اپا دیکھے مومنان اللہ تحدید ورکن رٹنا ورکن چی داس پلی تو خلق و سر دوسری و لسا تین چی طول مر یا لسن نظر نیاز و غیر اللہ خری دیتی مانان والون خری نو داس خلق و سرار تعلق و لسا تین التحدید للمومنین بمحابت احج کتاب ایمان وعلو منیزی یہود اور نصارات و سان چاغئی حیل حرمت کے لاللہ کتاب پڑھ کرے